لسان شوه نن سلور مخرج دے په سور 500 د مخارجو کې شغیت شفتان وای په دې کې دوه مخارج دي او سلور حروف ته ادا کیږي اول نمبر مخرج ده د ف کلجی برثنا یا علیا او د لاند غاخونو د کله چې بره د صنايع علیا او سکی د لاند شونډه د لوندې حصے سره اولګي نو دینه دا ف ادا کیږي ف ف ف بره د غاخونو د لاند شونډه د لوندي سي سره لګي بیا دا بعض کتابونو ذکر کړی چې دوا یو سوال لے. سوال دا دي چې ګوره کتابونو لګیږي چې دوا غاخونه لګیږي شونډ سره ثناي اولياء همغه ګورو چې دوه زیات لګي نو د بس به ځواب لکه مثلا تاسو وای ف نو د دوغ اخونو په زې سلور لګي د چاشپګ لګي نو هغه جوابدار اصل کې اعتمادات په دوغ اخونې نانور حاصله کی دا فاشوا دیمه خرج د جبي د شوندو هغه د بامی میم واو ده بعد دوار شوندو د لواندی حصې نه ادا کیږي او لاندی شونډه او بارا شونډه چې کومه لونده حصه ده او بل سره ولګي او بابا ادا کی با با اور بسيده ميم د دو دوارو شوندو ده اوچي هيسي نه ادا کېږي یعنې دا مثل کې لوند دین نه د خمایل اوچتا دا بار چې کومي سده شوند اوچدینه میمه دا کېږي می مې ني پدې کوم پوزې ته اواز زی خوري مت کېبنه بوزي. اسی کوم ميم کې پوزې ته اواز زی. خورا ميم نه پڅ کوم دا وګت مت د دې کې باواز نه د پوزې. اور پس د واو. واو د دواړو شوندو د ګول کې دونه ادا کیږي. چې شوندې دواړه ګول شي. واو لور حروف یا ن ف ب م ماده حروف الشفوی و زګلاده شوندونه ادا کیږي اخر کې بیا مخرج دو غننه ده الخیشوم خیشوم د پوزه ده نه حصہ توي خیشوم نا غننه ادا کیږي علاما ابن الجزرى سيبوي وغنۃ مخرجه الخيشوم غنۃ دا غنۃ د پوزي اواز ته وي غنۃ د پوزي اواز ته وي صوتن ف الخيشوم دا غنۃ کوم دنا دا کیږي د ددي خيشوم نه د پوزي ددي بره حسين وایو ان احم نا غننه دا غننه <تصفح> په دو قسمه ده اول خدغه غننه کوم کوم حروف کیږي حروف دو دي نون او م او دا غننه په دو قسمه ده یو ته غننه عانی او بل ته غننه زمانی غننه عانی مطلب دا ده چې بغیر د قصد او د ارادې نه پوزیت اواز شي او غننه زمانی دي ته چې سره ده قصد او د ارادې نه پوزي ته اواز لاړ شي او غننه اني د صفته لازمه ده او غننه زماني صفته عارضه ده صفته لازمه دي ته وجود حرف نه جدا کیږي نه او عارضه دي ته ویل عارضه ذات سره شکل حرف کی وی او کلن وی د غنې زمانی مقدار د یو الف ان عم او د اني مقدار د یو حرکت لکه مثلا ته الحمد لله نو الحمد ی م کی جې کوم غنو شو دا اني د الحمد دې غني بحث او تفصیل بیا په مخارج وکراځي ده په وصفاتو کې راځي د سره مخارج ختم شو د حروف او استاد دی قاعده کې د اقسام د مخارجو سما خارجه عامده او سما خارجه خاصه دي عامه جوف الفم حلق لسان شفتان خيشوم او خاصه غیر چ عامده ته وي چه اندام, نزبه چه اندام ته نزبه توشه و خواسته اندام که خواسته ته نزبه توشه خواسته سو کوئی ولستی سو کوئی شپارستی سو کوئی سوارلست سبعت عشر نا دیمم خلیل سیب قول لی ایبن الجزری سیبم دا قول غوره کرده ستت عشر شپارست دا قول دید سیبوی سیب او اربعت عشر دا قول دید فره سیب امام فراویسوار لستی امام سیبوی وش پالستی امام خلیل وی ولستی مخارج یعنی کمزنه حروف روزی اختلاف د سنه جوړشه د دو زیونونه یو د جوف الفم نه د خلیدان نق علی او دویم د لام را او د نون د مخرجنه امام خلیل سیبوی د الف مد واو مد یای مد مخرج ده جوف الفم دخولید او د لام نون را جدا جدا مخرجونه دی سیبوے چې د لام نون را مخرجونه در سره منم خدا نه منم چې جوف الفم دخولید النخالی حصہ غنی د دینم حروف ادا کی کم علماچ جوف الفم نه مانی نو علیف مدد و آوی مدد یای مدد اید کم زین ادا کی؟ ایوی علیف مدد ادا کی گی اقصای حلقنا کم زین اچھا حمزا ها ادا کی گی و آوی ادا کی گی دا شون دو نا او یای مدد ادا کی گی دا جیمشی نیا چی کم زین ادا کی دا اغایا حسل کی مونگا ویلو چه واو او یا پدری دری کسمدی واوی مدده واوی متحرک واوی لین یا هم پدری دا. یا یای مدده یای متحرک یای لین واوی مدده ستا وی چه واو ساکینی مخکتی پیشوی دواما یای مدده ستا وی یا ساکینی یعنی غلندهی پی او مخکتی زیری کسرا دا واو مداو یا مدا دا خو د جو فل فلم نه دا کیږي پنځ د خلیل سره او یو بل واو د چغې ته وای واو متحرك او درم واو د اغه ته وای واویلین واو متحرك دیره و چې حرکت پر راشی فتحه پر راشی کسره پر راشی ضمه پر زبر زیر پیش پر راشی او واویلین دی له وچه واو ساکنی یعنی غولنده پی او مخکتی زبری یعنی فتحی دغشان یم بدره قسمه و یو مدش و تاسو په جند دریم یا ایلین او یا متحرك یا یا ساکنی مخکتی فتحی نکائنم اینا, اینا اینا او یائے متحرکه دی لوچ فتح کسر ضم بر اشکل ب فتح کلا ک کسر کلا ضم امام غلیل سی بوی کم چی یائے مد و واو مد دی اولک مددا الیف خاص مدده بل الیف سرشتنه دنیا کی نویدادر و اعلی چ کم دے جو فلفم نہ امام سی بوی سے او امام فررا سی بنان من ای وینا دا ڈی واوه مددا اگز اگا زیدن، اگر عدا کئی، و نه هئه متحرک و لی ادوه کئی، یعنی شفح لیند، دا ڈی یه مددا نه ادا اگر زیدن... نه گئی، یه مددا یه اگر عدا کئی، یعنی سور Didi Dege Manz ، جو جدا یو سور دولگی در یکی بشو hinی و For Do S. دا ڈی اگر زیدن دی آگر زیدن، سور If Ad خود امام خلیل سه مذهب غوره ده او اینه ده طول ده دری وار مخرج جو فل فم ده او هرچی یای مد یای یا لین او یای یا متحرکه دی اغا ده جیب شین ده مخرج نادا کی او کم چی واوي لینو واوي واوی متحرک ده دا مخرج ده دو با نیم او واو چی کم مخرج ده انشفتین خاجی یو خو جو فل فم اختلاف و تا سو وره د دویم اختلاف د قاریانو په سکه ده پلام نون راکې امام خلیل سے وای چې د دی مخرج د لام نون را جدا جدا ده مخرج جدا جدا ده او امام سیباوی مرس را دامنی چه بیل کل ده ده مخرج جدا جدا ده او امام فراس سیباوی چه نه نه نه ده بس والا بز دیوزه نه ده کیگی ده اغپنی سوار لزه کشف المخرجونه یعنی سیباوی سیباوی مخرج ولستی تا امام خلیل سیباوی مخرج ولستی ای امام سیبا به 21 ض دولی یو کم شو داغه پنی دا جو فل فم نمانی. او امام فررا سے بوی وار لستی داغه پنی 3 کم شو اولی یو جو فل فم نمانی. او بل د لام نون را مخرج یو ګرځي درې نه ګرځي یو نو دریو نه چې یو جوړ کله سوار لسن شو داده دا دا مخرجونو اختلافو تاسو واره دو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ijwe محمد liه وح بهه